Піднімаючись сходами, я запитав сам себе, а чи не даремно ти втаємничив малюка у цей свій намір підставитися, адже підозра не знімалася із нього? Але тут такий невблаганний голос логіки відповів мені, якщо це малюченко, тоді для тебе в будь-якому випадку ця справа закінчиться однаково. Це сподобалося мені ще менше. Вранці, ще не до кінця прокинувшись, я вже знав, що на дворі йде дощ. Це у мене завжди так. На переміну погоди страшенно болить голова. Піднявшись, я проковтнув дві пігулки аспірину, запив їх водою з-під крана і став почуватися трохи легше.